Txirindola tailega ipatuko dugu orain, Baionan kokatua da, elkarte honen lokala, eta elkartearen izenak salatzen duen bezala, txirindolaren harimada elkarteko kideak biziarazten dituenak, hor ziklaz deitu itzordua proposatzen dute, martxoaren sortzi eta amagaren artean, parada guretzat zelkartea eta tailega ere obeki ezagutzeko, Jesus garate gurekin agachalde Arratzalean. Elkartea gaztea da, 2000 eta amekan, sohtu zen, aski, ingutik bera bera, eta bayonan kokatua da. Baionan bai. hirian kokatzen da elkartearen helburua ere? Bai, edo BAB be, horroar zan liteke. Ere, edo handiago ere, zekite, iparralde osoa, edo, bai, iparralde eta egualdea batera. Mm. Bizikletaren uh, lekua garatzea da hemen uh, elkartearen helburuetan? Uh, Biziikletaren erabilpena asustatzea, bultzatzea eta, uh, eta bizikletareni konponketak ere, ba bueno, konponketan laguntzea. Susareatik chartosinen elkarteuntana. Biziikleta Augustoko dudalako, eta eguneroko bizitzan ere erabiltzen dudalako eta, ta, bueno, dudalako, ba bueno, Augustez dudalako, dela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 Eta, importantena egian, behar duzgun laguntza ere. Mm. Beraz, zer bat egin behar bat dugu batin bizikleta konpontzeko edo tuneatzeko, obitzeko, mm. e, izango dugu alboan bate, batek e, gu laguntzeko. Hori da, elburuak, e, gu arruatuko gara gure bizikletaz, baina e, laguntzeri behar izan ez gero, ba, bueno, hori hori izango dugu gura alboan. Gure? Mm. Um... Uh, Eki talia ere hori da itzen da, beraz, beraz, eta poza eta beraz, beraz, inguruko hitz diokoarekin. Beraz, beraz, ere, oina hietan da, hor, helburua uh, ez baita, berri bat eroste ere, eta garaje zoko bateko bisikleta bilzeaz. Baitzen bai, bai, dutak berrezkuratzen ditugu eta biziklatzen eta gero presio merkean berriz saltzen ditu hori da ere gure elburu bat. Bai. Bada, uh, lehen aipatzen duen, eh? baina Baionan honan kokatua izanki, ironia pixka bat, ere, ez? Uh, Magin etorbide hortan uh, ikusirik zonbat auto leho bat diren egunero? Baina, bai bai, bai bueno, guri pista ziklable era, bide gorria ere badugu eta ondartzarra joateko edo ba bueno, oso lekuera dugu eta nahiz eta kotxe seguraturik izan. Bueno, sanisten du gure, gure elkarte horretan. Mm -hmm. Kotxea, autoa eta txirindula batera garria dira hidi batean. Esembolu ke baiets uh... Bai, alas izan barcoa da, modu desberdinak topatu barco ditugu, ba errepideak, pa parte katzeko deno artean. Bai. Mm. Ah, faltabat bada, ala ere, bisikletaren konsiderazioan? Bai, ez dago, oiturarik, iztanle eh, batzuetan, batzuetan, ez dago, oiturarik hori errepidea, eh, zirendulariekin partekatzeko, baina, bueno, horretan ba, horretan dago gure eta gure guretako bat, eta hori denboraren kontua da. Mm. Eta um, ikusirotere formakuntzak, adibidez proposatzen zituela, elkarteak? E ba, antolatzen ditugu elduentzako alako kurtzoak, bizikletaz e, ibiltzen ikasteko, edo berriro berri doartzeko, eta uh, oso maiz uh, onak izan ditu goen arte uh, Kasik behar liteizke ere, olako taile kurtsoak eman autoa erabiltzen dutena yes? bizikleta ba, ba, ere kontutan ba, ba. hartzeko ba, ba. Beste, beste batzuk egingo dute hori. <laughs> ez da gure dena izango hori. Ez, ez, eh, ba dira egialde batzu, ez dakit Alemanian adibidez edo Holandan ba bizikletak du lehen tasuna adibidez bidean idian, bai, bai, bai, bai. autoaren ondoa. Bai. Eaz? Bari, bai, beste maia batean, dira horrelako eh, realdeak bai. Mm. Eta bizikletaz ibiltzearen gibelean, bada da, holako ispiritu berezibat, ere? Ez da bakarrik bizikletan jartzeatai Joan, mada ideia bat, ere, giblean, uh, ideologia bat berdin? Bo, me, suposatzen dut, gaur eh, egun, ekologiaren aldeko bai ideologia bada da, eta garraio bide leunen alde, ere, eta transizio ekologikoaren alde. Onok, bai. Ondoko egunetan, meraz, bilduko dira, bayonan, frantziako tailer parte hartzaile desberdinak, uh, zer da hor topak eta hoien helburua? E, kontsua da, elgoziklaz, da frantziako bizikleta tailerin zarea, eta urtero antolatzen dute alako biltzarra bat, eta urte, bayonen izango da, asteburu honetan, Eta horrenguruan, bon, hainpat, e, kintza antolatuak izan dira e, eta horret, ba, txerindulak antolatzen du, topaketa eta mm. Konferentzia bat izango da, beraz, uh, lehen egunean? Martxon. Bai, konferentzia izango da, ostegunean, zazpietan, zazpietan e, lan burtzen eta Gaia izango da francesa toan, garraio bide maian, transizio energitikoaren egoera nolakoa den. Mm. Elaria izango da lorelei limusan, ezo aksion klimatekoa. Tagero beste esatibat izango da, jompa lezen eskutik, erribatean txerrindo la nola e eraari daiteke.ki mm, Eta larun batean aldiz bada horako nola jamarren bizi eta aeraldi ba, kolektibo bat. Bait xeindndula marta dugu larun batean bost herrietan txerrindola elkartetik abiatuko da eta uh, haabi kilometro inguru izango da, eta gero ametuko da kastetzean, baionako kastetzean eta izango dira hainbat eh, ba, momentu desberdinak, hori adibidez hasiko da eh, aperitibarekin, eta berore izango dira hiru kontzertu, eh beratzitan bujallal izango da baionakoak, world music edo the very small orchestra baionakoak ere joka eta askenean zepo eta fixi e, baiunakoak ere festan bukatzeko beraz bai. ebe untxar esus garate jamesala txirindola taileja behintzat beti idekiada eta edonork beraz parte hartzen aldu bada urteko arpidetzabat hartzeko eta gero beraz tailejean implikatzea e, hori da ere elburua? bai, bai, bai, bai arpidetzak eta e, hori hurokoa da uste dut Eta, bai, bai, urtean zehar, badira, hainbatek intza, parte hartzeko, ba, ia betero beten da ap demontaz aperitif, halako zehaz bait, e, ba, bueno, bizikletak e, desmontatzeko, eta aldi aldiberean, ba, momentu konbidal batean, ba, bueno, aperitif hartzeko, eta beste martzak ere, badira, bizikleta hartzeko, eta bo, inguruko gazterrak ezagutzeko eta eta barrita barra uh -huh. uncha ebe mile eskerre shugarati gurekin engonik gure, ke zure